Världens befolkning. Det här är del 1. Ja, idag så är vi ungefär 7 miljarder människor på den här planeten. Och vi har haft en väldigt snabb ökning de senaste 100 åren. Om man tittar på det här ur ett, ur ett historiskt perspektiv så kan vi se att jordens befolkning från början var väldigt liten. För 10 000 år sedan så var vi bara 5 miljoner. Uh, och ja, på 1600-talet så var vi ungefär en halv miljard. Men idag så är vi uppåt 7 miljarder. Och ni kan se hur snabbt grafen går uppåt på de sista 50, ja de sista 100 åren. Och vart bor vi då? Jo, uh, flest människor bor ju såklart i Asien. Man räknar med att där bor man mellan 3-4 till miljarder. Annars så har vi en hel del människor i Europa och lite grann i USA. Och så här ser jorden ut på natten. Och det här visar inte lika bra hur hög befolkningen är. Utan det visar mer vart någonstans eh, vilka länder som är välmående. För jag menar, ju mer det lyser desto bättre ekonomi är det ofta i de länderna. För som ni kan se här så lyser Europa väldigt starkt, lika som Japan och USA. Men alltså, alltså Kina lyser inte särskilt mycket än fast det bor alltså över en miljard människor där. Och om man tittar på en karta som speglar jordens befolkning så skulle den se nog ut så här ungefär. Som ni kan se så är Kina väldigt stort, Indien är väldigt stort. Ja. Och om man kollar vart någonstans befolkningen ökar mest så är det i Afrika. Där har man en väldigt stark ökning därför att man födde väldigt många barn där. Vi har också en ökning i länder som Kina, Indien, eh, lite i Mellanöstern, eh, Nordamerika och så vidare. Men varför bor då, eh, varför bor vi då där vi gör? Varför bor vi i, alltså i länder som Kina, Indien, Europa och så vidare? Ja, Det här har att göra med väldigt många olika faktorer. Framförallt handel, fiske, jordbruk, industrier, råvaror och transport. ofta så bor vi människor längs kusterna. Och det här har att göra med både historiska faktorer. För förr så var det alltid bättre odlingsmark vid vattnet. Men det var också för att man enklare kunde handla och fiska. Och olika länder har ju olika befolkningsutveckling. Och ett sätt att kunna kategorisera det här är den demografiska transitionen. Som är alltså olika faser i en befolkningsutvecklingshistoria. Och alla länder kan man i princip sätta in i det här. De allra fattigaste länderna hör ofta till fas 1 och 2. Medan de rika länderna brukar höra till fas 4 och 5. Och jag kommer gå in lite grann och förklara vad jag menar med det. Här ser ni en förenklad bild av det hela. I fas 1 och 2 har man höga födelsetal, höga dödstal och väldigt kort livslängd. I steg 3 så börjar det här balanseras. Man har fortfarande höga födseltal men dödstalen faller. Och steg 4 och 5, då är det mer så alltså, det föds inte längre lika många och man har samtidigt väldigt låga dödstal. Vilket gör att det blir väldigt stabilt. Men steg 5 då har man faktiskt eh, ja, till och med lite minskande. Alltså det föds mindre människor helt enkelt än vad som dör. Och om vi ska titta lite närmare på det här då. Ja, I fas 1 då har man höga födseltal, höga dödstal, hög fattigdom och en dåligt utvecklad välfärd. Det där hänger lite grann ihop. Då, så att säga. Och det skulle man kunna säga var Sverige under medeltiden eller något fattigt land i Afrika idag. I fas 2 då stiger tillväxten. Då börjar man få igång handel lite grann, dödstalen minskar. Men man har fortfarande höga födseltal. Man får dock en lite bättre välfärd och lite lägre spädbarnstantighet. Och det skulle man kunna säga Sverige under början, industrialiseringens början eller ett land i Afrika. Många länder i Afrika ligger alltså fortfarande i fas 1 eller två. Vissa länder som exempelvis Indien och Kina, de ligger mer i fas 3. Alltså sjunkande födelsetal, sjunkande dödstal, sjunkande tillväxt. Ännu högre välfärd. Dock har Kina och Indien fortfarande väldigt hög tillväxt, även om den har minskat lite grann just på senare år, då, speciellt i Kina. Och det skulle man kunna säga då är Sverige under industrialiseringen slut eller då Dagens Kina. I fas 4 då har man stabila dödstal. Lägre födelsetal och en lägre tillväxt. Och det skulle man kunna säga är USA. Och fas 5 då. Det är inte så många länder men ändå en hel del länder som ligger i fas 5. Och det är att man har lägre födelsetal än dödstal. Det vill säga att det föds väldigt lite människor. I Och det här måste oftast kompenseras med immigration, alltså invandring, för att man ska kunna klara att liksom upprätthålla landet. Att det liksom inte ska bli sämre i landet. Och det är där ungefär som Sverige ligger idag. Vi behöver invandring för att klara oss. Annars så skulle faktiskt Sveriges befolkning minska. Och varför har då befolkningen ökat så kraftigt på senare år? För om ni tittar på den här grafen så ser ni också ganska tydligt hur snabbt det verkligen har ökat. Och det här hänger såklart ihop med industrialiseringen. Att vi fick en storskalig produktion och kunde producera saker mycket, mycket snabbare än tidigare. Vi fick ju maskiner som kunde ersätta människor. Vi fick ett mycket mer effektivt jordbruk med traktorer, med gödsel och gödning. Och det här har ju lett till ökat välstånd. Dock också till väldigt stora skillnader mellan rika och fattiga. Vi har faktiskt större skillnader idag än vad man hade exempelvis på 1700-talet. Och Högre utveckling i man kunna säga leder till att välfärden ökar. Det blir bättre skola bättre sjukvård, vilket leder till lägre dödstal som leder till ett lägre antal födselar. Och Det här är en ganska vad ska man säga, typisk utveckling. När välståndet ökar, ja men det är klart att man investerar det i saker som gör det bättre för människor. Men blir det alldeles för bra... Då blir människor så bekväma att de i princip inte skaffar barn. Vilket man kan se i länder som Sverige. I Tyskland och Italien så föds det vissa år så lite som 1,3 barn per kvinna. Ni kan ju tänka er hur mycket befolkningen minskar då. Ganska rejält. Och vi har ju fått saker alltså som gör att vi lever längre nu för tiden. Vi har ju bättre hygien. Vi är mer kunniga som medicinskt. Vi har antibiotika, penicillin och vaccin. Det här har ju lett till den här stora befolkningsökningen. Därför att idag så dör vi inte lika mycket som man gjorde förr. Förr var kanske medelvisningslängden bara 40-50 till år. Idag är vi uppe liksom på 70-80. Så, jag hoppas att ni hade någonting av den här föreläsningen att vi fortsätter att kolla på nästa video. Ha det bra så länge. Hej!